Мене ж ніякого капелюшка, хіба що поправити волосся? Так-так, зрадів він. Волосся. Потепліли очі. Руки знялися крильми. Він дивився на них майже в паніці. Міг би прокреслити візерунок свого захоплення на цій ніжній смаглявій шкірі. Письмена його пристрасті горіли в ньому нерозшифрованими і іерогліфами туги. Мене, текл, Фарис. Він підійшов до неї впритул, насилу поворушив пересохлими губами. «Я можу доторкнутися ось тут». Один доторк, і в обох потемніло в очах. Наталку бив страшний дрож від близькості цього, власне, чужого її чоловіка, який загрожував одібрати все колишнє. А щось кричало в ній з того про потребу забуття, про те, що колишнє минуле поєднає їх так, ніби вони завжди були вкупі і не розлучалися з правіку. Дивно-прекрасне і дивно-вороже поєднання. Чужий чоловік і не своя постіль, ешефот, плаха, лобне місце, голгофа, розпинають, як на хресті. Хочеш бути розіп'ятою, спробуєш відродити те, що вже було колись, повернутись до нього з'єднатися з ним, але ж яким способом, і навіщо, навіщо, чи не даремно. Темна сила вела її, і ніщо не могло перемогти влади тої сили. Який жах, і яке щастя. Боже, яка щаслива твоя дружина, яка вона щаслива. Не могла сказати цього про себе, не наважувалася, не сміла, бо Повторювала і повторювала про дружину, хоч і розуміла, яке безглуздя це белькотіння, хоч і вмирала від сорому та сподівалася знайти порятунок, бодай у словах, а слів інших не мала. Де ж узялися ці? Вона вже давно відчувала, як поволі підточується її стійкість, тому, лякаючись у покорення, втікала від твердо хліба, бунтувала, її роздирали сумніви й вагання – а душа рвалася кудись, і серце хотіло любові цього мовчазного, несміливого чоловіка. А він думав і не думав про неї, просто жив нею тепер, як самим собою, це понад усе. Ось жінка, і в ній весь світ, і немає нічого довкола, все тут починається і кінчається. Але вічно, якби зупинилася ця мить, цей захват і забуття. Поки не було цього, ніг одним порухом руки відігнати від себе звабу, Жорстоко розтерзати всю фальшивість у собі, відродитися, Повернутися до первісної чистоти, до тих днів, коли ще не бачив її, не знав, Не бути нещасним, але чистим, як це прекрасно, і яка полегкість для душі. Лякався цих думок, адже не був тепер вільний і ніколи не буде вільний. Промимрив щось до Наталки про те, що вони неодмінно одружаться, мають взяти шлюб, повинні кончиться зробити. Ціна впертої легковажності. Наталка не хотіла чути ні про яку ціну. «Просто будь», – попросила вона. як вже є. Тепер мовчи. Мовчу». Подивися на мене Тільки це й роблю Відвернися Не можу і не хочу Тоді вона несподівано розридалася Він розгубився, злякався Спробував її втішити Але вона випручалася Не треба Але ж ти, це не я Твоя дружина, моя дружина Може вона вмирає, а ми Вмирає? Він мало не розридався Пояснити Наталці, що Мальвіна, живіша за живу воду, сказок і за всі Віа, докупи зібрані. Примітка, Віа – вокально-інструментальній ансамблі. Розприйсти, яка це жінка? Стих жінок, що безжальніші за трибунал. Егоїстки, які ніколи не притримують за собою дверей, ідуть на тебе, як на дим, як на стовп повітря. Не прощають бідності, немодного одягу, відсутності впливових знайомих. Говорити таке про Мальвіну недостойно. А він сам, які високі цноти виказує, тому знову першто завів своє. Ми повинні одружитися. Не знаю, нічого не знаю. Як то ти не знаєш? Хіба ми зможемо наблизитись до нашої молодості? Треба про твою тільки бо моя далеко, недосяжна і неосяжна, але твоя з тобою, вона не може бути іншою, вона тут, присутня, суще. Це тільки здається, я старіша за тебе, ти просто нічого не розумієш. Він розумів і не розумів наблизитись до молодості, до своєї незмоги, але до чужої. Чи не в цьому причини всіх захоплень, затізнілих в кохань, розладів із життям, бажань бажанів чинків, чесом безглуздих, молодість – єдина цінність. Коли її поривчий чар з тобою, тоді цілий світ твій, ціле життя, і ти впевнений, що витримаєш всі удари, знесеш випробування долі, ти живеш життям молодості. Чужий страхом, повний надій, нічого не маючи, зате володіючи найціннішим даром відчувати власну силу. Наталка раптом стривожилася. Боже, що з нами, я проклену себе, вже пізно, тобі треба йти. Пізно, яке це має значення, Наталю? Іди, йди, якийсь сором, яка ганьба. Вона майже випихала його, сама натягала на твердо хліба мокре пальто, тицела капелюха. Швидше, швидше. Як же так, бурмотів він, ми не встигли поговорити, нічого не... Потім, потім, нам треба, коли ж ми тепер зустрінемося, Наталю? Не знаю, нічого не знаю, іди, потім. Він пішов у темрявої дощі.